Klockan är slagen och välkomna allesammans till vårt föredrag hos ULT ULT står för United Lodge of Vi är en samling av individer som genom föredrag och genom studiegrupper genom att lägga ut äh, texter på nätet äh, försöker att sprida äh, de teosofiska grundidéerna. helt Och vi studerar också teosofi, vi kan säga att vi är elever som på olika sätt på helt anspråkslöst försöker att lära oss teosofin. Och vi har ju två studiegrupper, kan jag anmäla det här. Där vi börjar att studera den Vi har tre studiebokar, tack så mycket, där vi börjar med att studera hur vi ska studera den hemliga läraren av Odja. Och vi har nu kommit till äh, den sjätte äh, boken i studiet av de hemliga lärarna eller sjätte kapitlet, som vi har sammanfattningen till nästa gång. Och ni kan sluta, så detta kapitlet, Ni är jättevälkomna att vara med i dessa studier eh, Vi tittar på sann eller falsk uppenbarelse eh, Nästa eh, studiegrupp då eh, fortsätter vi med den hemliga läran. och eh, där är vi på sidan 306 de som är intresserade att delta kommer att vara med och diskutera och eh, blir det på något sätt, vissa har någon synvinkel att komma med och ställa frågor Och många saker hos en själv blir kanske klarare i denna alltså, eh, fråga Och eh, i själva studiet så, så faktiskt så förenar vi oss i en, en grupp eh, Grupp två, eller grupp tre, då eh, studerar vi Hur? Mm. Då studerar vi William Chaniards text som handlar om hur vi landet av koncentrationsförmågan. Och i den har vi kommit till del 1 och har alltså den sista sidan att studera. Den är också jättevälkomna att delta i denna lilla studiebok som slutar klockan sju, den börjar halv sju. Eh, som jag sa innan så är ju en teosofisk skola och vi eh, försöker då att eh, på ett så enkelt sätt så okomplicerat att vi inte har någon stor organisation bakom oss utan vi försöker att vara så eh, levande som möjligt i förmedlingen av teosofi och att vi inte försöker att frångå den ursprungliga undervisningen som Helena Blavatsky förmedlade på mästarnas uppdrag. Och det är de texterna som vi då försöker fördjupa oss i som vi tycker är viktiga, för här finns alltså hela läraren. Helena Blavatsky skrev ju bland annat med hjälp av mästarna den hemliga läraren. Och när man studerar den så är det väldigt viktigt, och det är också någonting som ULT för fram att det finns tre grundläggande axion eller tre grundläggande eh, eh, principer som ligger, tre grunder som ligger till grund för studiet som är viktigt att ta åt sig och den ena eller den första av dessa grundprinciper det är ju att alla mänskliga själva och allt All skälsliga aspekt i naturen har sin grund i det okända. Och som är alltså källan till allt. Och detta är ju den gamla idén. Från tidigare, långt tillbaka i tiden, som alltid har funnits. Att det finns alltså en okänd och fördold gudom som är alldeles abstrakt för vårt intellekt och vi kan inte ta in med våra känslor förstår ingenting utav det Men ändå så finns alltså detta i allting som en absolut närvaro Och denna princip ligger också grunden till och rättfärder också alla etiska begrepp och är då också kärnan till att bilda ett universellt roderskåp. Det var den första grundsatsen, den andra grundsatsen tar upp, som också är en aspekt utav det här fördolda, att allting går i cykler, vi kallar den periodicitetens lag. Och denna är grunden till karma som jag ser för jag skördar. Allt jag säger och allt jag gör kommer tillbaka cykliskt till mig men det är också grunden för reinkarnationsläran att vi periodiskt cykliskt återfälls här till jorden och i manifestation så kan man ju säga att vi alla är en aspekt av tredje logos av översjälen alltså översjälen har ett medvetande som uttrycker sig genom de olika Rikerna, genom tre elementala riken, genom mineralriket, växt- och djurriket. Och denna utveckling, denna evolution, går automatiskt genom de här fem lägerrikena. När det kommer till människan så är, är det, som ni vet, det är hälften djur till hälften människa. Men vi har också fått en tankeprincip. Och då sker inte utvecklingen automatiskt. Utan vi har självbelagda, självuttänkta saker som kan föra oss framåt. Och detta är vår empiriumstärk kan man säga. Att vi kan alltså utveckla oss till, på högre och högre nivåer. Och vi vet ju att en fullkomlig människa finns hos mästarna. Så att det är det som är så säga kanske en del av vårt mål. Så att vi alltså som mästarna så småningom kan vara med och hjälpa mänskligheten och föra mänskligheten framåt. Vi har också inom ULT en deklaration som säger, att så binder samman alla studerande inom ULT och vi läser upp den före föredraget och idag så har Anders lovat att läsa upp deklarationen. Varsågod. United Lodge of Theosophist Deklaration. Inriktningen för denna låg är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grundar men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är allt för upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet, en djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att det oroliga grundvalen för att ena teosofen, var helst det befinner sig och hur deras villkor än ser ut,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 Ja, nu ska vi ha ännu en genomgång av En serie som jag kallat för Stora västerländska tänkare Inledning med Pythagoras Vi fortsätter med en annan stor gigant Platon Det finns väl inte någon här som inte har talat om Platon Misstänker jag I så fall så kommer jag Friska till minnet lite grann Lite av hans idéer och Lite vem han var Utifrån den teosofiska traditionen. Platon han vet vi ju var en initierad i mysterierna. Han levde 400 före Kristus. Han var eh, elev till Sokrates. Han var lärare till Aristoteles. Säger lite grann också andra kända giganter inom tänkandet här i Västerlandet. Det som är spännande med just Platon var ju att han startade ju en skola. Precis som UBIT så hade han en liten egen skola Där var kanske lite fler folk där, Men Han startade en skola som är känns som Akademin, den gamla akademin Eller den platonska skolan Men det kom ännu en skola Efter honom som blev ännu mer populär Den neoplatonska skolan Som startade i Alexandria På 2-300-talet Hans skola fanns ju i Aten Som vi förstår, han var ju grek Och eh... När det gäller att förstå grekerna så är det ju inte alldeles lätt. För de har ju sina idéer, de där grekerna. Men hur som helst så har det gett upphov till. Alltså hela den platonska tänket. Han var initierad. Det är ju någonting som vi trycker starkt på inom teosefin. Om man vill komma vidare och förstå de högre teosofiska lärorna. Så måste man bli initierad. Och vi vet ju till exempel av det vi har läst och hört kring just Platon. Att han reste ju till djupten och blev initierad av prästen Solon. Och det är ju det faktiskt, det tänket och de idéerna han hämtade här, Som ligger till grund för hela det moderna västerländska tänkandet om just Atlantis. Vi har ju alla hört talas om Atlantis och de idéer som... Vi har den grekiska litteraturen hämtade just Platon i Egypten från översteprästen Zion. Och de sammanfaller, säger Helena Blavatsky, oerhört mycket med den undervisning som hon fick från sina mästare när hon var i Centralasien, i Tibet och på andra håll. Så här finns alltså en gemensam, mycket stark gemensam nämnare mellan Platons dialoger. Och det vi kallar för guptavidia eller den esoteriska visdomen. Som då populärt populistiskt ger honom namnet teosofi. Det var ju också någonting som startades av Ammonia Sackas i Alexandria. Just den neoplateuska skolan på 200-talet. Där oerhört många kända filosofer som Plutinus och Porfius. Bland annat som är de mest kända filosoferna. Leve. Ni har säkert att som som dem allihopa. Jag ska inte gå in på dem utan vi ska försöka hålla oss så mycket som möjligt kring just Platon. Det är svårt att ta in bara från honom för det finns så mycket överhuvudtaget. Det som är kul med Platon, precis som med Pythagoras. Han delade in människan i två stora delar. En rationell del. Som man kallar för den noetiska och en icke-rationell del. Som man kallar för agnoja eller psyke. Och de två sidorna kan man säga genomsyrar nästan alla filosofer. Och vårt sätt att vara och alla principiella indelningar av människan. Och när man då tittar på den teosofiska filosofin. Så har vi också faktiskt delat in den på samma sätt. Vi delar in den i en prekant som är den rationella delen av människan. Och en fyrkant som är den icke delen, som är personligheten. Det är de två delarna som hela tiden återkommer i en mängd olika täppningar i nästan all indisk-esoterisk, västerländsk-esoterisk kunskap. Där man har en del som är evig, som rör sig i tiden hela tiden, det är inkarnerade jaget, och sen har vi då personligheten- Persona, den masken som vi tar på oss för varje liv som vi lever. Som vi byter ut hela tiden. Det här pratar Platon om väldigt mycket på sitt sätt i sina dialoger. Och de finns tack och lov i, i fina, fina översättningar på svenska. Nyligen kommit ut ett helt friskt band med Sven Stolpe som jag rekommenderar på det varmaste. Det har vi att göra några veckor framåt. Och sätta oss in i hans fantastiska dialoger det är Ungefär som Blavatskys skrifter. De är fulla, sprängfulla av väldigt mycket. Jag har här 25 sidor. Platon säger. Det är baserat på ett annat föredrag som vi höll här 2008 eller vad det nu var. Som handlar just om Platon. Man kan trycka ut det online om man så vill. Det heter texten Platon säger. Så där kan ni kolla upp lite mer på hemmaplan. Vad jag har sagt och inte sagt. Jag, jag saxar lite här för det är någonting som jag tycker... Det är oerhört spännande. När han pratar klart om den delen annoja eller psyke så pratar han ju såklart om lägre manas och de principerna som sorterar under det. det är ju anden, själen och tanken. Och här har vi ju då kroppen och estalkroppen och så vidare. Den förgängliga sidan av människan. Det som blir nytt för vår liv när vi återföds. De två bitarna finns hela tiden med i bilden. Och hans stora, stora verk Staten till exempel där, där han psykologiserar Och där han politiserar väldigt mycket Han har faktiskt Enligt vissa författare Väldigt mycket mera Än om det som man normalt sett Har lärt i Platons mun Där finns en författare Som heter Någonting så spännande som A.J. Irwick som har skrivit en bok där han utifrån staten alltså dialogen staten har jämfört innehållet i den med de idéer som finns i den hinduiska filosofin och det gör jag en väldigt glad när man går in i detta om har en viss kännedom om de här två systemen att det finns många gemensamma nämnare och vi vet ju att Blavatsky har ju påpekat det när det gäller Pythagoras väldigt mycket när det gäller Platon såklart Ammoniosacras, Plotinus och Porfius, Eamblycos och ett dussin andra sådana hjälpingar, som alla tillsammans ger oss ett värde, ett så kallade djupvärde när det gäller att förstå de mesoteriska principerna. Vad säger då han, Platon? Jo, Där finns en annan spännande bok som har kommit ut, som är skrivet av en Lunda Som jag inte har namnet på, men boken heter Mänskligt och Naturligt. Han skriver så här: Världshandel har enligt och naturligtvis, liksom Picko Picko Mirandola. Då, naturligtvis, liksom enligt Platon i Timaeus skapat av en oändlig god hantverkare Och som förebygg för tingen och varelserna i den synliga världen har den i dem ord haft en evig oföränderlig idévärld. Fylld av fulländade prototyper för alla ting och varelser utom en. Så vad han har, alltså Platon, han pratar om en princip, den allra högsta, som han kallar för Agaton. Det är den allra högsta principen i allt. Och det betyder Det goda Jag har alltså den översta allgenomsyrande principen Som finns i all existens Ljuset från detta goda Genomsyrar alla existenser Alla skälar, alla monader Alla mineraler Alla celler Allt som överhuvudtaget kan tänka sig I ett universum eller i ett kosmos Med säg eller K Allt finns där Så att Han har denna princip Och jag kommer att rita upp en modell Som finns just i den boken Som visar på hur han har Delat in arketyperna Hur han har delat in det noetiska Och hur han ser på Hur människan är utvecklad Hur kosmos är utvecklad Hur samspelet mellan detta är Men jag ska inte tala riktigt igen Det som är viktigt för honom alltså, där vi känner han mest ifrån, det är ju den arketypiska världen. Alltså det var han som började prata om arketyper långt innan Jung såklart gjorde detta. Och har liksom lärt en grund för att allting har en så kallad arketypisk, eller en idéurbild. Som sen då får en typ här nere, så som prototyp, som är en avspegling av denna Övre prototyp. Dessa arketypiska bilder. Och kopplar man detta då till exempel med Helena Blavatsky och det hon skriver i Hemliga läraren. Där man pratar om sju huvudsakliga hierarkier. Vi har idag studerat dem i Hemliga under formen av chaktis. De sju kosmiska chaktis. Allt från parachakti till mantrika chakti. Alla de sju olika energierna. Som är liksom kraftfältet för hela demiogen, hantverkaren som Platon pratar om. Det där är ju liksom den idévärd utifrån vilket allt kommer. Som i teosofin kallas för Akasha med ett annat namn som är då ett indiskt ord. Jag har säkert att som om ordet Akashica-krönikan. Som är ett sånt där populistiskt New age koncept som direkt härstammar av isis an väl. Som i skrev 1877, där hon har sammanfattat oerhört mycket om Plat Platon, neoplatonikerna, Pythagoras, Pythagoreerna Alla de som så att säga Fick kämpa mot den uppstigande kristendomen Och hur liksom det samspelet, eller rättare sagt Det är den kampen som fördes de eerste 3-4 århundern efter Jesus Kristus Så kallade födelsen leveren Hur den förändrade hela världen Och hur de här neoplatonikerna Har faktiskt fört fram väldigt mycket Av sina filosofiska idéer Hittar vi faktiskt i Bibeln. Så kristendomen är en sorts mix Till en viss grans Från de här neoplatoniska och platonska idéerna Och de rent kristna gnostiska idéerna Plus en massa annat konstigheter Som vi inte riktigt Behöver vi in på men som är ju också Lite så Gips som happ skulle jag vilja säga Men man pratar alltså om Den huvudsakliga idén att allting finns i akasha Och att det finns fördelat då i så kallad sysygus Som Simon Magus pratar om Så kallade parförhållanden Man och kvinna Allting finns i två principer Det är också någonting som man får lära sig hela tiden Man får också klart för sig När man studerar platen och Den hemliga läraren att det finns egentligen ingen skillnad mellan undervisningen mellan Pythagoreerna och det som Platon senare utvecklade. För Pythagoras är det som kom först. Får man nu säga. Han var på 500-talet före Kristus. Platon var på 400-talet. Så han levde knappt hundra år innan uh, Pythagoras. Men vad han har gjort Platon, vad han har gjort, han har populariserat väldigt mycket av Pythagoras väldigt komplexa matematiska formler. Hans hela koncept om tetraktis och hans idéer om det gyllene snittet och mycket sånt där. Likväl får man säga Platon som en mycket stark matematiker. Alltså det han kallar sig för matematiker och filosof i huvudsak. Så hela hans upplägg och hans skapande av den latinska skolan och hur hans systers son Speopus som han hette tog över sen som i sin tur utvecklade nya spännande koncept som alla finns nedskrivna i Isis anväl som snart kommer i en lång harang på vår hemsida, ännu inte utlagt men kommer snart 100 sidor färdigt översatt material från Isis Vad som teosofin har gemensamt skulle man kunna säga med hela den här grekiska varianten av den visdomen: det är ju att, som Platon säger på ett ställe: Gudomens ljus och anda är själens vingar. De höjer hela tiden som kommer i beröring med gudarna ovan denna jord, med vilken människoanden är is för voor bredvillig dat neemtselig zich. Dat is zoals gudarna, dat is helig, rechtvis en vis. Dit is moel met människan. Och detta En dit moet ook zijn moel bij het verwerven van då En dan gaat het wat ik zeggen. som is zoals har heeft een hemlig sida. Dan zegt man, visst, Alla hjälpa tänkare i Grekland och i överallt och Persien och Indien alla hade de mysterieskolor. Alla hade de en del som liksom fick initieras i grottor, som fick initieras i labyrinter, som fick initiera kunskap på ett plan som låg liksom bortom den vanliga undervisningen. Vet ju, han undervisades i Italien i Folk fick De hade ju två grupper. där fanns en grupp som kallas för lyssnarna. De fick sitta på ena sidan sjunket och se. Bytagas är ja, när han pratade. Men så fanns det också en stor gäng som fick sitta bakom ett sjunket. Och bara lyssna. De fick inte vara med. De fick sitta i fem år och vänta på tills de blev till för dem. Att bli närvarande. Och det kan ju göra det minst. Här gäller personen såklart. Väldigt, väldigt berörd. Att inte få vara med från början. Men han hade många tekniker för att pröva sina lärjungar. Hur de var och hur de var lämpade för att ta med den högre livsdomen. Det kan man ju tycka på många vis är komplicerat. Men då man hade ju på den tiden både dat att man skulle vinna lärarnas förtroende Maar daar waren både de stora och de minsta Och de större mysterierna tog också hand om de större tankegångarna som hade att göra med hur kosmos var uppbyggt, vilka var gudarna, hur Hoe man i kontakt med dem? Hur Hoe jag mig En att ta mig fram, de är bönernas i det verkliga betydelse En vidare och så vidare. Det finns en rolig grej här som är sagt om just hur Platon ser på bönen som är då en, också en tankegång som har glidit in i kristendomen ganska friskt och som har nästan blivit ja, ett litet signom för kristendomen, det här med bön som om det var någonting nytt. Det står så här bland annat på ett ställe, det är taget för den här tystarens röst faktiskt. Nej det är inte, det är taget från den tid till teosofin säger Det står så här. Meditationen är en tyst och outtalad bön. Eller som Platon uttrycker det, det är tillstånd då själen i brinnande andakt vänder sig till det godomliga. Inte för att som i den vanliga formen för bön begära något särskilt gott utan i och för det goda självt. För det universellt högsta goda, agaton. Så man bad aldrig för att få någonting personligen. Man behöver aldrig annat än att aktivera sin egen inre högre potential som alla hade. Alla hade Agaton. Alla hade det goda inom sig. Och det är ju någonting som man får säga är ganska spännande. Stå vidare så här. För bli tyst i det gudomliga närvaro tills de skingrar målen från dina ögon. Och låta dig säga med det ljud som utgår från dem själva. Och som belyser inte det som verkar vara gott för dig. Utan det som är gott i sig självt. Platon han var ju den mannen som tog väldigt seriöst på det här med mysterierna. Det är ju någonting som har tonats ner väldigt mycket. Man har sagt att Blavatsky hade ingen hemlig lära. Hon har en bok som inte hemlig lära men eftersom den var publicerad. Så kan ju inte den vara hemlig och så vidare och så vidare. Men vi hävdar och Blavatsky hävdar. Platon hävdar på tag hade ju en skola att det finns mysterieskolor. Och det finns och har alltid funnits en öppen sida och en fördold sida som alla kan söka sig till som är intresserad. Och när man sen kommer då till Platon igen när det gäller att förstå vem vi är så, så har ju Platon tillsammans med många andra samma uråldriga lärare som alla andra skolor har. Och man har ju till exempel inom kristendomen så pratar man ju om ande, själ och kropp. Och man kan säga att både Budapultagras och Platon har ju i många kombinationer tagit den här treenigheten i sina sju olika funktioner Och det är ju just de som teosofin pratar om. Att liksom använda själen och kroppen. Det är ju en grov indelning av vår princip. Hos människor. Men den självfälliga indelningen. Den är lite mer specificerad. Den är lite mer nyanserad. Den ger oss mer redskap till att förklara tillstånden efter döden. Var vi kommer ifrån, vart vi går. Hur vår karma är uppbyggd. Hur cyklerna fungerar. Vilka delar av vår kropp överlever. Vad händer med oss när vi mediterar. Och så vidare och så vidare. finns en mycket större möjlighet att så att säga förklara de esoteriska koncepten. Med en sjufaldig indelning. Och därför så har man ju inom teosofin hela tiden sjuttalelse som sitt signor. Och vi som har studerat detta vi vet ju liksom hela tiden att. Det här är den andliga skälen och det här är den animala eller djuriska skälen. Det är den rationella själen. Detta är den icke-rationella själen. Detta är den förgängliga och den icke-förgängliga sidan. Detta är den osynliga och detta är den synliga sidan. Detta är maskulint och det är feminent. Hela tiden finns det ju ett, ett flöde här som, som bygger på att man hela tiden har en koppling. Och dessa tre principer... Bör ses som teosofin gör. Utifrån sin funktionella kapacitet. För det är, det är ju liksom hur de här principerna fungerar i våra liv. Som är det viktiga. Och det räcker inte. Menar vi inom teosofin. Att ha bara en, en trefaldig indelning. Därför har vi då både pråna och livskraften. Och vi har liksom astralkroppen. Och vi har begären och energin. Och alla de här bitarna indelade under kroppens principer. Vilket då gör att den övre delen har bara att göra med andra alltså den universella syntesen. Det som så att säga cementerar allting, intuitionen och tanken och intelligensens principer. Och de tillsammans gör ju att vi kan skapa ett medvetande långsamt, steg för steg. Genom att förstå samhället, genom att förstå var genom att möta det öde som kommer till oss för vi kan ju fråga oss var kommer ödet ifrån vem är det som ligger på oss att det är som hela tiden händer runt omkring oss eller det goda som händer runt omkring oss var kommer allt det ifrån kan man ju fråga sig svaret på detta kan ju bli bland annat att det är ju skönstyra utveckling Jag har ju själv skapat förutsättningarna som jag befinner mig i idag. Goda, mindre goda, fruktansvärda toppen. Alla de stegen är ju någonting som jag själv i detta livet, i förra livet eller för 108 liv sedan har skapat. Alltså, om jag själv skapat det medan då kan jag också själv lösa det. Jag kan lösa mina problem själv Om det nu är ett problem Jag kan frigöra mig från de band som binder mig Frågan är bara hur Hur bär jag mig ut För att komma loss och När man då tittar liksom på Vad har då Platon För knep och råd För att komma vidare I den här labyrinten Som vi dock ändå befinner oss i Ja vi Komen we i in studiegroepen zo fout dat we om een himmler-achtig nee, dat man in een eh, labyrinth. We kennen allemaal de Minotaurus. we kennen allemaal de Gre kreta. We weten liksom hoe man wat negende eeuw hörde we dat man had de som man schikte in de labyrinten, som zouden försöka hitta te vinden die bagger, kvinnor. Och det var ju då en som var lite extra begåvad. Vad gjorde han? Jo han gick in med svärden som alla andra men han gjorde något annat som de andra inte gjorde. Han fick ett stycke guldgarn av en konungadotter. Den gyllene tråden. Och vi vet ju hela legenden går ju ut på att när han förvirrade sig in i den här labyrinten så fick han ju Han låg ut tråd efter sig så han kunde hitta tillbaka. Och vi menar ju att med kunskapens svärd så kan man ju få göra den nedre delen av människan. Men med ljuset av det gudomliga som man får se guldtråden symbolisera lyckades ju den här mannen först döda Minotaurus och sen ta sig ut ur labyrinten. Och vi är ju alla fast i labyrinten för det är ju vår vardag. Frågan är bara, var hittar vi den gyllene tråden någonstans? Var står den gyllene tråden för? Vad är den gyllene tråden? Det kan man ju fråga sig. Vad säger ni? Ja? Det måste ju vara den högre delen. Alltså vår intuition, vår gudomliga själ som vi då eftersom vi förgör den lägre kroppen som mm -hmm. kanske symboliserar som djuret mm -hmm. personligheten och det kan vi göra då med hjälp av den högre delen av oss. Absolut. En annan tankegång som man kan ta upp när man pratar om Platon det är Platons Phaetoniska kroppar Har ni säkert att talas om Eller hur? Man pratar om tetraeder, octaeder ikoseder hexaeder Och dodikaeder Som alla är då en En tetraeder till exempel Det är ju en pyramid Med fyra trianglar En octaeder har åtta trianglar Och jag kan säga då också att tetraedern Står för elementet el Alltså det är ju en graf symboliserad helt låga, det kan vi se på triangeln. En oktajd har åtta trianglar, det är en fyrkant med eller mindre, eller rättare sagt. Det är en triangel med en triangel under sig. Det är en sån här variant. Så så. Jag ska inte ge mig på påritta de andra för de är mer komplicerade. En ikosejd har 20 trianglar och står för vattnet. En hexadejd är kuben, den består av 6 kvadrater Och den står för jord Den jordiska människan Och en aspekt såklart Och en dunika som är tolv pentagoner Alltså fem femhörningar Eller 12 femhörningar Eller pentagoner Och den står för etern Och de, Någonstans så sägs det Platon har sagt att Gud geometriserar Att allting i naturen Är uppbyggt På faktaltar Det är uppbyggt på olika trianglar Och det är oerhört spännande att förstå detta utifrån de symboler och de färger som man kan lägga till. Om man då vill lägga till röd färg till exempel till, till en tetraid. Då har man lagt grön färg till en octaid och gul färg till en och. och blå färg till en hexaid och en dodicaid har en lila färg. Och leka med vad de står för som vi som har lärt oss kanske lite grann om korrespondensläran, hur, hur de här är kopplade med varandra utifrån de principer som de sju principer som finns va. det kan man också koppla de här solida formerna som på något vis allting i naturen är byggt kring, vi har ju de fyra elementen som vilar i etan som är den delen av, av universum som ligger på ett annat högerplan och alla de som är födda nu och vi som existerar i den här världen har ju de här fem elementen. Och det är därför också som pentagrammet används så starkt. Eller pentagonen eller pentaalfan som har en pentagram i pentagonen. Så de här olika, vad ska vi säga, formerna som finns i den tredimensionella världen har ju alla liksom på något vis en okult betydelse också. Den skapar liksom förutsättningar För att ta sig in i de fördulda världarna. Alltså de sfärerna De högre dimensionerna. Där vi kan med hjälp av symbolerna. Färdas längre och längre in i vårt medvetande. För genom att ha de här symbolerna. Som en slags färdkost. Så kan de hjälpa oss att komma vidare. De blir som. Jag vet inte om ni kommer ihåg mig. Har du om vimaner för många, många, många gånger sedan. Där vimanerna också kan uppfattas. Inte bara som tempel eller flygande farkoster i rymden. Utan också att vår kropp blir som en vimana. Ett vägel en farkost. Precis som Hinayana och Mahayana. Är den lilla och stora farkosten i buddhismen. Så kan man också se de här geometriska formerna som en sorts... Farkost som jag kan använda mig utav när jag förflyttar mig mellan olika plan, olika tillstånd. Som en sorts passage där jag kan höja mig från ett steg till ett annat. Om jag har kännedom om den alkemin som står bakom varje symbol, färg, metall. Allt det där hänger såklart samman i ett okullspråk som man inte vilar ut men som finns. Och när man kommer till de mer högre nivåerna så blir väl det också oss förmedlat så att vi kan dra nytta av det helt praktiskt. En annan idé som Platon anamlade starkt och som vi hörde inledningsvis som ingick i de tre grundsatserna är ju reinkarnationsläran. Den har han ju tagit till sig precis som Pythagoras rakt av. Han tror också att vi lever vidare och det genomgår alla hans dialoger. Han tror också på odödlighetstanken. Att vi är odödliga som själar. Alltså att vi har alltid existerat, vi kommer alltid att existera. Kommer aldrig finnas en tidpunkt då vi inte finns till. Men det är ju för att vi består av agraten, det högsta. Det är det som är vi. Vi har ju det inom oss, det absolut goda, det rättvisa, det sanna, det essentiella. Sanningen finns alltid inom varje människa. Det gäller att finna den kärnan i vardagen, i våra små sysslor, vad vi än gör i våra arbeten. På väg från till jobbet, liksom. att försöka manifestera de här idéerna i den lilla, lilla sfär vi lever i. Och försöka använda oss av de här filosofiska och kulta koncepten i vår lilla värld där vi själv befinner oss. Så att det inte blir någon sorts miltalsavstånd avstånd mellan de idéer som vi studerar och det liv vi lever. Vi måste föra det mer och mer och mer samman så att det blir liksom en gemensam nämnare hela den filosofi som vi följer med det liv vi lever Ju närmare man kommer en ju mer man har sitt hjärta i den verksamhet som man håller på med. Med det liv man sträder efter. Ju mer kan man säga noetiserar vi hela hela den delen av oss som man annars kanske är mer av agnoia eller psyke som han pratar om, om. Han har en skiss om jag tycker är lite vad händer du säger? Ja, cute. Menade Platon att det var den noetiska aspekten som hade det som motkrift att höja psyke och psyke? Ja. Så det var medveten transformation av det. Alltså psyke är ju det manasiska, höger manasiska sidan. Det. det höjs på en lägre. Ja, ja. Mm. men det skärs ju är, är det lägre. Men det är man också ska, den noetiska sidan är ju och den manasiska sidan. Men psyker, då är det lägre. Jästern. Yes. Nu ska jag säga om jag kan rita den här fantastiska skissen. Den här psyker är helt enorm. Den har han delat in liksom i tre steg. Eller fyra. Så. Så har vi agatorna och det är liksom liksom utanför alltihopa. Det är ju det högsta. Och sen har han ju då på ena sidan... Noetiska, och här har vi det arketypiska, jag tar inte de grekiska åren, för det blir för komplicerat. Här har vi det arketypiska på motsatta sidan, och här har vi tänkandet, den nöja Och sen har vi det matematiska som är modeller, och sen fortsätter han med någonting som man kallar för tro. Och här har han då gjort, alltså platen, liksom en... en een opdeling precies zo weer. Opdeling is ju dat een hoge delen här heeft met de twee poweren die we hebben. zeggen dat de två de rationele har, van man kunna En dan komen er nieuwe woorden die komen met troepen van de zijde en objecten van de zijde. En dan is er een lange lijn die van de een kant naar de andere kant En dat is de lijn een kant naar de andere kant loopt. En dat is inbildning. Och här har vi på den andra sidan avbilder. Och allt detta här är ju den delen det är ju liksom den som gör allt detta. Det är ett jag råkade genom Och de andra står för de andra två sidorna som bygger upp alla de idéer som vi har i vårt system. Så här får man liksom fram om man går in i detta vilket jag inte gjort till fullo men det kan vi att göra det allt eftersom alltså hur det goda, det högsta liksom manifesteras som noetiskt och arketypiskt till att börja med. Sen som tänkande och som modeller och sen som tro och som objekt, föremål och sen har vi då inbildning av bild och detta är ju då den delen som är förgänglig och den delen är bestående så att säga som är som hela tiden lever vidare och det är utifrån detta som han har byggt upp sitt politiska system och det är utifrån detta faktiskt också som hela hans tankekoncept om demokrati har växt fram men det är ett annat ämne som jag tänker in på nu men just politiserandet av de här idéerna och hur han bygger upp ett samhälle i Grekland som vi då faktiskt strävar efter Alltså, staten eller The Republican. Det är ju liksom... Där har man en president. Det bygger på hans sätt att, att tänka till. För länge, länge sedan. Hela hans statsskik. Lagar som han hade tänkt ut för 400 år Kristus. Vilar oerhört mycket av den amerikanska konstitutionen. Och alla andra republikanska länder. Där man har en president. Har detta upplägget. Bland annat. Men det som... Kanske mest spännande för oss Det är ju det som står under av, Alltså det noetiska eller arketypiska Som sen faller ner till Blir en typ eller en arketyp Eller en prototyp Så småningom Och hur det noetiska Man kan kanske också kalla det för Den imaginära förmågan Hur den Noetiska sidan blir liksom en visualiseringskapacitet som vi har i livet. Och hur vi med hjälp av bilder och visualisering kan skapa oss ett liv. Och sen lägger han ihop alla de här får så klart X eller 10, det är okända kvantiteten. Han lägger till arbete, arbete och, och sen säger de när säger och det tillsammans blir X enligt han sätt att räkna men jag dock inte förstår riktigt på men det kommer väl något annat tillfälle men så är det bara ifall upprytet och eh, hela tiden så får man ju förstå här har man den som vet i mitten alltså vetaren och den här är ju liksom det som är det spännande det är ju när han säger att allt som finns, alltså det högsta genomsyrar varenda detalj i tillvaron Alla dessa nivåer, allt som existerar, har det högsta inom sig. Så det finns ingenting som inte har ett lika värde på sin nivå. Vilket är ganska intressant. Så när man tittar på Platon så kan man ju förstå att de här idéerna, de rullar inte ut i förrgår, utan det var 400 före Kristus som detta liksom genomsyrade greklar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 Det ja, so, moet je så. probleem du måste man gå het blad på blad för jag tänker så måste man liksom upp i det vi kallar för invigilitet. Ja. Yeah. Hållin. Alltså vad alltså man om man läser här finns ju också inskrivet att detta har ju gjorts med varandet is yeah. het Och det nej där för varandet. Yeah. Det är liksom en stad i förändring hela tiden. Så detta är ju någonting som är <coughs> bestående på precies plan. Så det finns en egen en massa arketyper på sitt vis av modeller och så. Men detta är ändå någonting som är mindre föränderligt än den delen här. Så detta är arketyper, så detta är relativt. Som vi var inne på innan, på Avidia och Aviasla, eller vad vi nu kallar det för, avidia. när vi tittade på Wordia för några gånger sedan. Så det här är ju en. en ett sätt att dela in tillvaron för det är det det handlar om alltså dela in tillvaron i sina yttersta beståndsdelar jag gillar den delningen här alltså, med det noetiska och arketypiska det passar väldigt bra in i det vi har varit inne på innan och tänkandet och de modeller det skapar det är också en form av modeller fast de finns då i då den mer andliga världen sen kommer liksom från tänkandet så går vi ner till troendet och känslan Och det blir ju föremål och objekt liksom Och föreställningar Inbildning, föreställningar Eller den imaginära förmågan Och avbilder bilder. Det är liksom Det är en sorts Sysykos i detta Alltså det är, man inom är nazisken pratar om Parförhållanden Alltså det maskulina och det feminina Så vi har detta Inom allting som existerar Utifrån hans filosofi ja? Jag kan ju lite ja, heb een voor van een stel voor verstanding van mij. Dus ja. so, ik voor images. Dus ik ben niet zeker voor het staat so, voor een inbeelding. of het staat voor een Ik denk dat het voor Det is ja. niet som inte är 100 det utan är det är föränderligt på. is är det inte verklighet utan en föreställning åk där. Det är en föreställning, det är föreställning om verkligheten. Det det stämmer mer med ovill och med avbilder på andra sidan då. Så när jag allsiktet. Så inbildning, föreställningar och sin op med ovill på andra sidan. Tro och föremål. Mm. Tänkande modeller, noetiskt tänkande, arketyper. Det is liksom voor för hela hans redenering resonemang och som då han i har i vidarutvecklat och jag ska roläsa det lite nästa gång mm. så att det inte är några konstigheter här. Ja? Men för jag tänker Tänkandet borde ju mer se för de imaginära förmågorna. För ja, det är ju en form av imaginär förmåga. Det är ju i alla fall en kreativ eh, form. Mm. Det Men liksom... det står där ingenting om. Det det det och jag följer ju den här modellen. som mm. Den hämtade ur Ragnar han har den i flera andra böcker också. Va? De kern van de Divine Dialectic in de Divided Line komt van The Republic, als we stoten daar in B6. Zodat je weet dat Om wil. En de reële reële reële ik reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële en gnostig. Wat een heid doet, is een heel koonskelp. Piest is Een heel heel heel Ja? zou of här kunna denken dat het een också is van av heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel Eller kan ju ni vara Nej, vara Men ja. Så helheten är väl en tionde då, eller ja, jag, vet inte om, jag vet inte om man ska få med den delen här också. Ah, ja, det är ja, mycket så. möjligt. För att om man lägger ihop det så får han det till 10. Mm, han får det, ja. Alltså när han lägger A plus B, C plus D. Mm. Så blir det AB plus CD och sen är det 10 i slutändan. Men ja. du har ju vunnen över en hel del. ja, men inte här. Mm. Ja, men vi har inte ens en... Den, den ena finns inte i den andra, utan de är tio båda ju. Ja. Eller hur? Ja, du har ju monaden, duaden och så. Och det fyra där, och sen kommer det igen där nere i bukan. Ja, du menar om vi ska lägga det mm. så? Mm. Då kan vi göra om vi vill det. Men där är ju en ur också som inte ser historia. Ja, du kan lägga den där uppe. Ja, det är den ju redan. Men här blev inte fyra här va? Så riktigt rätt lära ju inte. Har du väl följa tre där. Så du får ju inte tio där så som du gör när du ritar till praktiskt. Så det är inte riktigt samma, men det finns säkert någonstans en 10 tal där. Men tänker att jag Ja, det är ju 10. Men den du den det är Nej, det är ju tre år där också, men sen är det stopp. Sen har du tänkande Sen kan ju hela den nedre delen vara fyra ju. Den delen vara fyra. Om vi het ut det så är det kul om svært 7 Ja, nej, men alltså det ska ju vara mer tydligt än så. Det är ju rena cirka, så nu har jag ena cirkelsen nu. Men var och en får leva i sin värld. Men om man tittar liksom på hans skil så får man inte en in tio där Man får in nio. Men tiotalet finns ju säkert någonstans i det hela. Men det spelar mindre roll om tiotalet är med eller inte. För det är ju en idé som är i bärande i hela den esoteriska traditionen. Men jag tror man får lägga till mera för att få ihop det till tio. Då fattas en punkt här. Och det fattas en punkt här. Då stämmer det. Och det är ju inte till traktis han litar utan det var han kallar för the divided line. Den dialektiska linjen i fyra steg. Va? Det är den populär eh, formel som är står specifikt för, för Platon som jag inte har hunnit sätta mig in i. Tillräckligt mycket med att hitta den här roliga modellen i den boken. Och där finns alltså också en variant där man kan koppla in det politiska systemet här på ett, på ett spännande sätt, vad som vi kanske ska göra en annan gång. Där han jämför en, en, en person i Amerika jämför Platons Det var ju det line med greja Chastra. Alltså den delen som Gani utvecklade. Satya Gaya. Som var också en modell för. Hur man ska tänka, hur man ska leva, hur man ska äta, hur man ska bo. Hur man ska arbeta. Men den modellen får vi också leta fram så småningom. Och se vad vi kan hitta för spännande liknande. Men det intressanta är hur man utifrån vissa symboler. Försöker syntetisera sitt tänkande Hur man utifrån Den här lilla skissen Egentligen Stoppar in I stort sett Varat Varandet och varheten De här tre stegen Som är så viktiga ja. så På ett sätt ska man kunna säga det som Genom processen som Den där ja, det är mer i, i paritet med dig Men det är ju inte praktiskt Det är inte praktiskt på ett annat sätt Men jag har fortfarande de tidpunkterna klart för mig här Men det kommer kanske någon dag Om det inte står i A, B, C och D mm. Det är mycket möjligt Men jag vet inte riktigt än Men det ger sig Det som är viktigt är att förstå Det noetiska, det arketypiska Tänkandet Och modellerna som är i den sidan av mitt väsen som jag för mig mig liv efter liv. Det är här jag samlar på mig mitt vetande. Det är här i den delen som allting sitter fast. Det är här jag liksom bär med mig alla dessa enorma kvaliteter som jag har. Och det var ju någonting som i hans odödlighetstänkande... Som har ju så klart att göra med agatorna. Alltså det högsta, det, det goda. Det är där det finns som, som ähm, alltid existerar. Det vi inom Tesefin kallar för den yttersta verkligheten. Den första grundsatsen som är bortom alla symboler. Bortom alla trianglar. Bortom alla cirklar. Bortom allting. Men är ändå ursprunget till det. När det gäller platorna som avslutning så ska vi säga här om vi inte kan hitta något. Lite. Men, vad heter det? Jag ser 10 där. Jag förstår. Yeah. Ja, Berätta är, för mig. Det är 4 av 4, det är 8. Och sen utan det högsta är ingenting. Det finns ingenting, det är 9. Och betraktaren det tidigt. Nej men jag räknar inte punkterna så. Nej men nej, så är det är det förra, sex, åtta. så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utan. 4, 6, 8. Så har jag räknat det. så jag räknar själv. Och så får vi jag ner igen. Ingenting. Och utan betraktaren. Ja. Utan mig. Mm. Ingenting. Mm. Ja. Därför att det. Utan betraktare är värld. Nej eller Nej det är det på något sätt. Den existerar men inte Men varför ska du räkna den linjen och inte den linjen? Nej, jag tittar inte på linjerna Nej, nej, men du har ju ja, två, på, två, fyra, ja. sex Åtta, eller hur? Ja, och nio, tida Och sen nio Ja, det kan ju vara nio Eller det är, är tio Ja, och då, då ska du räkna den som Men det för mig att då Säger man det gärna, det är inte samma sak Det är ingen skillnad på, på liv två men helheten då, för traktorn. Det är samma sak. Det Men vi ähm, har blivit triggade av det här att göra nya forskningar. Läsa staten nummer 6. Se vad det står i den svenska mm. undersättningen. Av svensk stolpe. Har han fått in en stolpe in eller har han stolpe ut? <skratt> det får vi kolla upp under veckan. Eller hur? Eh, jag tror att vi kan hitta ett bra titat också här något från, från vår kära vän. av fejarna det är för många 24 tider ja, jag tycker järn efter 4. Ja, jo, var man då och det så tjautar sig omkring på plattan eller vem mig. Jag slutar med dig som hela artikeln slutar om. Det är hur en text av William Cranier som heter hur Man studerar teosofi. Glöm inte att konst, vetenskap, metafysik inte ut, ursprungligen uppstod med den europeiska civilisationen. Och glöm inte att inflytande från Sokrates, Platon och Aristoteles från det antika grekland fortfarande har stor påverkan på det moderna tänkandet. Och därmed tackar vi för